الملك <laughs> وحتى Zaldeon da ongi etorri palmondoirratira, gogoratu programa stream.maritsusarea.eus b.zortzimila barra palmondioirratia linkian entzun dezakezuela zuzenean eta podcastetan palmondioirratia.noblogs.org linkean. Irratxaiotan parte hartu nahi badazu, jarri gurekin harremanetan gure emailean palmondioirratia abildua riseup.neten edo gure Instagram eta Twitterreko kontuetan palmondioirratia A piece of aletako egoera, hostaderri egindako elkarrezketa, umorezko monologo bat eta barrentzunei badezu, ez galdu gaurko programa. Goazen astera. presencia que sana me buscas me escribes por facebook me llamas te parece amigo a ti te quedo fría en la cama que agarro erai no sé qué... eran a ser un otra... Kartzelen gaineko berriekin jarraituko dugu. Azteko esan, larun baten aipatu genuen bezala patxerruizek egarri greba utzi zula ostiralen, baino goze greba jarraitzaula, gaurra maz azpiegarren egunez. Ekainan behatzira arte berrogei aldin eukiko ute, eta ezin ez da bokatu misitaik ere jaso, eta murtzean jarritako bideodeiak ere eukatu izki dute kobertura falta omen da Elkartasuna Elkartasun adierazpen nahi dago kionez, kartzeletatik, aztazkenen aipatu takoek jarraitzaute txapuekin, bandeja iuko eta barauekin, Esan bezala Sevillan, Puerton, Kordoban, Huelban, Topasen Kastelonen eta arrenezen. Eta horietaz gain, maiatzen emerezitik Almeriako kartela manatzen bandeja iuko Alberto Biedmak eta Iñaki Krutsagak. Maiatzen hogeita bitik Lola Lopezek txapio asidu bribako kartelan, gutu manabiali die bribako eta murtziako zuzendariei. Eta maiatzen hogeita irutik aurrean, Mikael San Sebastian Bosteguneko gozegreba burutzenai da murtzia biko kartzelan, gaur izango azken eguna. Kalian, bestalde jarraitza hue ondarrun etxarrin eta altxasun gozegreba eta barau aldiekin, eta Mexikotik tik ere etxarriar batek gozegre bai ekin dio. Eta bestalde, maiatza nogeita lautik, urruan eta txantrean, nogeita laborduko txandakako barauak itena idia. Hortaz aparte, bestelako mobilizazio ere jarraitza hue, Egunero Urruñan, Donostian, Mutrikun, Etxarrin, Berangon, Algortan, Erromon, Hernanin, Zornotzan, Bayonan, Altsasun eta Lekeition. Gaur, maiatza kogeita zazpi. Bilbon, Ondarruan, Usantzolok Hospitalian, Portugaleten, Altsasun eta Irunian. Bilar, Bilbon eta Irunen. Ostiralian, maiatza kogeita behatzi, Ondarruan, Sodupen eta Zeberion. Eta maiatza kogeita marlarun bata, Mobilizazio egun nasionala daitu itutu amnistianaldeko ta errepresioa kontra komunbimentuak eta goizian mobilizazioak egongo mendia herrita eskualdetan eta arratsaldea manifestazioak iriburutan. Bestalde esan da bai Julen Atxurrak buruko isuria izantzula 2013an eta Puerto Realeko unibertsitateko eh, unibertsitate ospitalera amatzutela. Undan ostegunen maiatzak 21ean isuria jasan eta 8 egunera berrirok hartzela emantzuten eta handik etxea ditu alizantzun. Bi egun gerogo go, maiatzen hogeita iruan, larun baten, baimena jaso eta gero, bi senidek, puerto bateko espetxean, ba berrogei minutuko bisita iniali zantzuten. Eta senidek esantzuten espetxeeko erizteintzen dagola, gogoldarte honakin eta bere indar fiziko eta mentalai esker korputzeko gune kaltetunetan, ba, sentxazioak preskulatzen asidala. Giruro geitabartu urte ditu, leke Euskal preso politikoak, hogeita lagurte beteko, bete beteko ditu kartzelan eustalian eta denak lehenengo graduan. Puerto bateko espetxean dago dago egun, eta hoxe, ba, besarka bat behai, eta zenidei. Hortaz gain, sarek eta etxeratek prentzaurrekoa intzuten atzo, eta audioa jarriko izuegu. Bertan kartzeleldako egoera aipatzen eta estatuei hainbat eskaerain eta bestalde martxan jarri duten izan bidea dinamikarako deialdia ere egiten dute. Azaltzen bezala euskal preso taieslarien egoera irtenbidea emateko urratsak eman eta kilometroakitea iteada hasmoga. Herri honen elkarbizitzaren eta bakeraren aldeko ibiltarien sare erraldoya osatuz. Sare etxeratetik, espetxeetan bizi dituzen egoera nola gordindu diren salatu nahi dugu. Muturreko egoera horren hiru adibide emango ditut. Alde batetik, BH berria eta bere biurtekoa alabairatiren kasua. Iratiri pandemiak hartratik kanpo harrapatu eta eta bilabetetardi dramatza bere gurasoekin egon gabe. Bigarrenik, berriki ezagutu dugun Julen Atzurraren buruko isuriaren kasua. Eta azkenik denok ezagutzen dugun Patxi Irbizengoa kasua. Hiru kasu hauek egoera osoaren hiru adibide besterik ez dira. Horregatik, Espainiar gobernuari lau eskaera egiten dizkigu. Alde batetik, presoen bisitak albidetzea. Bigarrenik Euskal preso guztiak Euskal Herria gerturatzea. Giruarenik, gaixo dauden presoa eta adinduak direnak etxean izatea. Eta azkenik, Euskal presoei radu progresioen bidea albidetzea. Hau guztia salatzeko, maiatzaren ogeita beratziko asteburuan hainbat ekimen antolatu ditugu eta jendarte guztiari berriki martxan jarri dugun izan bidea dinamikan parte hartzea gonbidatzen diogu. Ta horretarako, lehen kilometroak elkarrekin egitea. Bereziki, maiatzaren hogeita bederatzean, hilabeteko azken ostiralean antrobatu ditugun mobilizazioetan parte hartzea, eta lehen kilometroak guztiok elkarrekin hastea. Esan dinamikan elburua, irumiloi, egun dagoita zazpimila, irure egun dagoita sei kilometroitea dala. Euskal Herriak daukadan biztaleko purua zio gehiago sare Eus eta etxera jaso ITB. Mobilizazioak beraz baiatzko geita behatzi hilabeteko azken ostirala danez eta lasarten ere konzentrazio haiko arratsaldeko zorzitan. el corazón otro tanto iega ke decir, ya, ya, ya, oficialidad. Orain, ostadarren historia, oraina eta etorkizunaren inguruan egindako elkarrizketa entzungo dugu. Bueno, ba, ungi etorri bai iman eta bai itziar e, palmondo irratira. E, gaurkoan, oztarri egingo diogu ilkarri, elkarrizketa eta, bueno, lehenik eta ben eskarak eman, ez? Elkarrizketa egiteko prestutasuna da izanagatik. Eta besteri gabe, eskera emango ganeoke elkarrizketari. Noiz eta nork sortu zuen oztadar? Ezer baino lehen eskarikaz, bo, eh? Oso, oso guztura etorri gira eta eh buruz hitz egitea. Noiz eta no xeta no sortuzu, ba bueno, eh Ostadarrek ditu 27 27 urte, eh. Eh, sortu izan ba 1983 urtean. Eta guia izan, urte bueno, horretan ba, bueno, Gabi, e, Gabi eta e, Mikel Eskisabel Eskizabe, portu zuten edo jarri zuten hostalarren hostalarren hasia, eh, beintsak. Eh, nola egin zuten ba, eh erabaki zuten edo andolatu zuten lehenengo areto futboleko txabelketa eta horren bitartez eh bueno, herrian aiek pentsatzen duten zegoen utxunea ba hasi sia hasi sia betetzen, eh. es? sormena hortik dator erriko ariko futbolarekin batena. Aipat duzu, sorrera hori utxune bati lotua edo izantzela, eta azalduko herriko zein utxun eritzeazki erantzuteko asmo sortu zen hosta dar? Bai, e, bueno, nik lehenokokatu bargea gara jontan, ya eh? ja, hori tamazazki dute pasadienak eta e, prinsipioz, e, pentsatzu... E, Errila gehiñala, baina ez geniukala udaletxea. Eh? Horro dunazteko, ez da hori bagenio ba gen, ba kan. Horrek esan nahi du, eh, gure kluba udaletxea baina azterra guadala. Eh? Eh, bestalde, izarte, izarte maian, ez eh, ez azu, garai hortan oso gorra izan zena, eh, drogari dago kinez, eh? horro. Heroina eta... Espainia mailan baina batez ere Euskal Herriin asko, asko sartu zen, eta gure herrian baita. Eh, gure herrian gogorjozun. Jo, gogor eta, bueno, nola baite irten bidea eta kirolar mitartez, ba, bueno, erantuna eman zen. Eh, Garai hortan, kirolarloan edo Kiro, kiroarloko eh, ekintzak askoz gutxeagozti lan. Eh. Zegoen futbola, saski, zer gutxi eta arrillanos o oso quiero gutxi zegon. Orduan 18 eh, urtetik aurrera ez handia dia zeboen, eta bueno, beintzat hortikan hortik aurrezan, eh. eh? Lehen aipatu duan bezala, ba fut, areto Zerki eta zuen utsez beraz e, zer zer egin du berezi hostar edo zer definitzen du hostarren izaera? Bueno, gu, gure gure leloa mintzat webet eh, zerrian hasi jarri genunean hor kirola eh erritik errientzago, es zen erritik sortuta eta herriarentzat, Eta hala da gureo, gure gunea, Ez Eh es bakarrik eh, kirolan noan, eh? sartuta gaude edo laguntzen ematen dugu hainbat eh, aina elkartetan eh dagutzen batean eskatzen digutenean baina nola eh lelori saiatzen ez azterten gea jarraitzen daitez. Herritik eta herriarentzat sortutako elkartea da eta sorrera hartan e, zen izan zen lasarteko udaletik erakunde instituzionale instituzionaletatik jaso e, zuen harrera, laguntza ekonomikoak, baliabide teknikoak, non entrenatzen zen garaia hartan, ez? Eta horrez gain, ba bolondres eta militanten lana ere izan du oinarri. Bolondreo Haitzu, Haitzu, Haitzu ez, e, ritan, dut eh garaitan momentu hontan ezegoen udalerri, eh, sortu zenean. Handi gutxira sortu izan eta ba egoera ez da gerresa, eh. Azkenin principios de democracia ber gazteazak baina hri hontan ba gehiengu absolutua eh, zegoen ordoun horrek ba markatu zuen ere eh, udaletxaren udaletxaren laguntza eta, bueno irdontan ekarte eh, guztian bezala ez eh. ba besa gutxi haso eh, baina horretaz gain ba horrea aurrera joan ginan eh e, beldurri gabe Garbi izan da gure elguruak zeintzuzean eta eta eta laxe junkinean aurrera duen e... oizan da, sierako bilbideak e... zeilek izan ziren, baina gazteak inala, jende potente oberen guntzo ondila eta gobarekin aurrera. Laguntza ekonomikoak ba, momentu horretan ez duen ez da irizpiderik. Eta eta e behatzez egiten zen e, diru laguntzana, zenbat eta e, lagunagoa edo urbilagoa nola baita, diru gehiago edo alasi izan zen. Berez, e, laguntza irizpide askoz behar duzago e, e, etorri zian. Bila behar atzitun eta larroa egiten amabostean. Amabuz urte behar duzago, hasi izan ja nola baita boltsatzen dirulaguntzaren irizpideak. Ordon diru dirulaguntzari dagokionez oso oso gutxi izan ezaretdo. No? Herriaren babesa beti. Hmm. Eta horrekin batera aipatuzu hasiera hartan futbola izan zela, ez? E, sortzeko aitzagiatzat hartu zen kirola eta Alderatu zeo zen izan ziren hasieran e, praktikatzen ziren kirolak kostarren barruan eta gaur egunera arte e, bertan txertatu direnak. Bai, bueno, eh e, leno izan dizuet eh areto futbolara sortu zan. ere eh herri e, mailan eh Herrikoia, ja, eh. Barruko txapelketa bat. Eh ba, 3 urte bi den esago. Iaia futbol federatuarekin batera. Hilaro eh, gita zeian sortu zen lehenengo Futbol Federatuen eh, taldea, eta hori bueno, eh, Joam Hitorri eskutik. Eh, Joam Hitorri ondo izan zen bultatzailea, izugarri eskolan egin zen lanan barrunere, eh, oztaren ere. Eta Futbol Federatu ba izan zen eh, bila, eh, Federatu munduan ba, lehenengo lehenengo taldean, eh, lehenengo taldean. Aldi berean, E, areto futbolaren eskutik e, sortu ben duen, e, sortu zen e, areto futbola federatua. Eta siurazko, gaur egun e, enz, ez dana, getatzen zen gara hortan. Bai polikirotekia, bai mitxelingo polikirotekia, e, bai areto futbolko finalean, bai areto futbolko federatuekin, betetzen zen e, bai Poli, polikirotek batik eta bestea, lepoz gainezka, egoten zen. Jendea eza sartzen. Zun pezizazu polikirotean nola da, jendea geratzen zen askotan, e, sartu gabe, hainbeste beste jendea zegoelako. Eta Michelin gauza, bera. Hugu izan dugu, kostarreko finalean, jendea kanpoan sartu ezin. Ordon, pezizazu ze, zein darra zeukan e, mogimendu mugimendua ez indar handia zuen beraz, e, ostarrek errian eta jakinainko genuke ean noitzaz izan ostadar emakumezkoen kirola sustatzen, zein izan zen sortu zen lehenengo taldea eta gaur egun arte banola nola landu den generoaren gaia bertan. Bueno, la 90 iken izantza lehenengo denbora dial 91, 92 eta orere culpa izantza Juan Maiturriano iturriandoko izan zuen ondo, iturri eta E beak sustatuzu nesken taldea, eh hor taldetxo bat zuten, taldetxo bat aurkeztu goian, ba 2020-2025 ogei, bat neska eta eta eskerra korri, oain ba, ja orain arte ba hasi ez dakit horten zer dala hor urtea, ez denboraldia. Eh uh -huh. e, orduan eh horrekin bueno, federatuekin hasi ginian E, baina irugula urte beranduago, playeroekin, ba, gure taldiak regionala zan, ba, orduan gara hartan talde gutxizoen ere gipuzkun, eta orduan amasei urtetik gora ere kadeteak, eta juvenileak seniorrian jolazte genuen, bai? goiko maian. Eta ba, beharrik usten zan ere gazteagoak edo betik e, ba, jokalari behartziala, eta orduan playeroekin aseginen, eta gero ziago playero pasatzean taldea goiko taldera, ez? Eta, e, iasen, e, koste izan dela mantentzea taldea e, naizta jarraipena izan duen, urtetik urtera, za, bueno, abert zeinak jarraitzen duen, zeinak ustean duen, e, lagun emek, ez dakit, e, lagun ditakazue e, futbola guztatzen zaiela eta ba, taldea osatzeko beti lan pixka, ba, lan pixka batekin, ez? Baina, bueno, jadi hau eta den boraldi. E zure oro antzinan kadete urte baten kadetiak sortu zian. Zuk aleotan <risa> sartu zian. <risa> Batzetan. <risa> <risa> Et, eta hortik zuek ere, goiko ba, bueno, ba egoiko bestatzuk utzi eta bueno, ba hola, goita zazpi urtez. Eta espero dugu ba jarraitzea eta horrengo denmoraldian ere ba beste talde bat ukitzia, ez? Eta aurten ere, bueno, azkeneko bi urteetan e, infantilak izan ditugu ere. Hori da izan da Kriston e, Arrak azta edo sorpresa ondi izan zan guretzat ez. E, zen beti futbol eskolati pasatzen dian neskak oso gutxi izateia. Eta iristen dian ari ez dago neska nahiko e, talde bat osatzeko ez da. Orduen beti e, ondokerrietara kerrietara juten zaizkigu batez ere zere anior galdea. Orduen oru bai zela utxunea eta bueno, baduela hiru denboraldi e, taldetxo txoba gerturatu zen eta bueno, bai infantilekin hor. A, azken denbora diankadetiak izan dia, eta horren gurten, bazakit, e, jarraituko degun, degun, duten, <gülüyor> eta beti borrako horretan. E, Gara, ba, egida lan, mo, futbolean bai izan subertatu dela, bai zailtasun edo handiagoak izatea taldea osatzeko, baina egida herrian, ba, bai zaskibaro jane, eta beste kirol batzuetan, bai zuarrezko indarra duela nesketan osta ez? Mhm. Garaio hasiera. horretan ere eh, sortu zen eh atala federatua. Izan genduen eh iru, lau talde eh. tamales gero handik urte batutsara desagertu san zeharo, eh. Eta aldi berean izan gendu bolibola. Bolibola izan gendu ere lau barkatu. Hiru talde eh, neskena garaio hortan eta gaina eh, bultzatzailea izan izan eh, eh David Eraz, David Eraz da bueno, sagutuko deu. Eh, Goia jaso duen dura dura 3 urte duen sarria. Gurekin tipo, zegoen eta garai hortan funtsan eh, madrillera Orduan polibola desagertu de, de, de zan, berarekin batera eta bain urte pasata gero Ikustuen dugu, hor, ba, e, goia zariak ez? Kuritza, talde bezala edo oso, adizgarra izan da ere, ez? No, jendean nola evoluzioan evoluz, evoluz, evoluz, etzen duen, eta putzen da alde bat ikin ez dira, komentatu hendikaren lana, ez, eh, saskioa loian. Eh, azizan deialde gaintzun saskia tala sortzeko, eta horre ere gristan sorpresa. Neskapi jo bagerturatu zen. E, duela sazpi denboraldi edo, eta gaur egun e, linioz bat dago, eh, txikinetik, sazki eskolatik, senior arte e, behatzi talde daude, e, eta hietatik sortzin eskena, ordu nore, kriston lan eginda. Bai, mm -hmm. bai. Eta orain, pixka bat gai ez ezaldatuz, e, bitxikeria modura edo kontatu digute, e, ostarrek izan zuen lehen patrozinantzaia intxumixi izan zela, Kamiseta guztietan agertzen zela logoa, ba, eta pesta bat, kontatu momentuen eh, kontratual. Horren inguruan zerbait izkontatzerik bai? Baita, bueno, itzi arreiz zuzenean bizizu horreik. Mm, bai, negoziak eta ez, kezetaren negoziaketa <risa> ez. Horrez nizan egon, baina bai... Negoziak es. que ba, bai, nire bai, negoziak eta nire bai. Bueno... Kontako, kontako. Eh, bueno, baina jarraitu zuen, eh. negoziak eta nire kontatuko bai. Hor, jarro, mogimendori... Eh, Espainia baina sortu zan ere, baina Euskal Herri e, zeharu indar hartu zan. Orduan, jarrikinan edo jarrizean harremanetan gurekin lasarteko intsumizioak. Orduan, ba, e, auk eztu zigoten beraien ideazien zan eta guztor hartu zan, no? Beraz, e, gure bigarre, e, bigar, es, bigarren ez, e, e, regionala bai mutila bainezkana, Eramat zuten, publizitate bezala, insumizioaren, bueno, lagoa, publizitatea, oi, bai, kuriosu izan. Publioso beretzia, eta egitik komodua, ere, zen ez dakizainek nintzun, serigrafia, oialtsuri batzutan, eta gero gure taldekoa intzanek, bueno, pixkat, eia joazela josten taula, kamiseta guztietan josi zitu, zeak? eh intxumean e, eta horretzako oso ere da gero jotzen zian zelaietara, gau ordun eh Gipuzko zelaietan multseinala, ba sorpresa et, harritu iten zian, ez? Zean lasorteko hauek makarra dalea ho. Ba, eta kontratua Garaiortako peseta mateken egin den, egin genuen. Gaziz santzan. Mhm. Mm eta salto egin nahiko genuke, eh, babakigu gaur egun eh, izugarrizko indarra duela lasarteko krosak ez, eta jakin naiko genuke batzergatik sortu zen lasart bai krosa edo zein elburu zituen. Bueno, hor ere, ideia, ideia, bueno, krosa sortu zen bila bederatzi duntan aroita izan zen lehenengo egiztioa. Berez, ideia pare bat urtelena gau bagen euken hor. E, buruan, barruan eta baina claro, jostata, eh, aurrera eramateko ideiak aurrera eramateko ba jostatzen da, eh. Orogin bat bir eragin eta gero, eta bueno, erabaki izan e, aurrera, aurrera jotia. E, norbait oh, horrekin lotu genuen ba lasarte hori bai ideia, ez. Lasarte hori bai ideia da bultzatzea herria eta herrian bent, bertan eh Ordun, e, ideia hori geneukan martxan jarrita, eh, baina e, krosa izan zen bultzatzerik eh, ondiena, ez? Eta modo nolabait alase alase ala, ala, ala, sortu zan eh, krosada. Eh, aliberean bultzatzen genduun auzolanaren irizpidea, eh? Herri hondan gauzolana beti izan da Bezinda, irizpindu bat, gure kluban ere, eta, bueno, eh, krosa abiraz lez. Gaur, goi eh, arte, goi eta bosturte behar dut sago, hor jarri zen du, eta gizu indarra du, gai. Eh. Eta ergintzarekin duzuen arremanari lotuta, e, zein da Euskarak ostaren duen garrantzia edo lekua? Bueno, va ba, ni ustet e, saiatzen geela euskaraz gure jardunan e, euskaraz sustatzen eta bultzatzen. Go elkartetik eh beti gure lehengo hitza jende elkartera gerturatzen denen e, euskarazkoa da. Eh era ditugun e, informazio horriak, e, koharrak eh saretan e, beti leintasuna dalka euskarak. Eta gero aipatu ere, herriko eragilekin, eh, ba, arreman zuzena da ez? Eta beti partu izan degula, bai, aekako korrikatan, e, bai ta maratoietan, eta bueno, ba, urtena beraukera doka gune ere maratoian parte hartzeko. Ez dakit zer hartatuko den orten. Ba, e, euskarrakin notuta, ba, debu, e, bitxikiren bat, edat, eta da, bigarren krosa, antolatu genuenean, konzituzun, E, euskararen maratoiarekin. Orduan hor eh zalantza izetzen nola nola edo zeregi eta bion artean, hau da, hostalaria eta eh maratoiaeko eh uzasalekin era egun berean egitea. Eta jarri ziguten e, batitza bakarra noski izan zala euskara erabileran hasiratik eraino, baina garai hortan urritzak goritzaitsatzen eh eztan erresa eh e, garai hortan hitz egiten ideia duela, 20 piko urteari buruz, ez? Eta hori izan ginean Ilaka rute guratetik an bai euskara kontrolatzen eta bai erlujuarekin krosaren luzaera kontrolatzen. Hortan presio ikaragarria horregatik ordik aurrera erabaki eta beste gauten artean e, ezberdintza eguna herriara herrirako ossegokia zan marato mara, maraton jaetorzen denean eta cross antolatzen denean e, asteburu esberdinetan antolatzea herrirako zala irteberrikoena es oskeenean da kasu bi asteburu hor potenteak ba, La zarte horretar e, guztientako. Uh -huh. Ala sezatzen. <laughs> uh -huh. Bera, zoril, e, ostarrek bere bilbide guztian zehar errein mugenbenduarekin ere harreman estua izan du, eta zerka albi, albietu ostarrek gaur egun duen dimentsi hori hartzea. Agian harreman horrek, ala beste faktureren batek. Homen, nik penden dut e, jasotzen jar, e, degula herriaren babesan. Hordun, zozer egiten dugu, ez dakit, eh, ondo da hitzan, ara ez, baina, zozer egiten dugu, ondo, ba, jendearen babesa hasotzeko, ez? Eh, bestalde, eh, egungo dimensioa oso ondia da. Ez duzerik usurik eh, egungo oztadar, duela oaitama bosturtekoa. Gaur egun, behatzi atal ezberena eh, dutkagun, eh, duela... Amar urte, amabio urte etorrizian zian bana tamales, kasuntan batasuna itxizalako, ba, nolabaitziko turistak eta mendizaleak. E, duela la, lau urte etorri zan kirolinko zibo, kirolinko ziboa. Eh? Iaz etorri zan editzizan er, er, adetismo batala, zen eta azken urteotan, eh, iritsi iritsi da baino bat beritatela gure klubera. Horrek ematen digu ibensio ikaragarria. E, Azpentsatzen gaur egundo pagu gura horrek da 300000 bilakoa Orduan mm -hmm. potentzia da, potentzia da esku artean daukaguna. Eta gausak etortzen dira modun jute dira ere. Zen eh arte genukantenisa kanteniza ba gretura. Eh hor seuen eh monitorea inegi hartuena ba ia zuen, eta bueno, oi da oi da kluba, eh, bizitza batzuk iritsi, beste joan, baina mugimendua, eh, kirol mugimendua kasutan, ba, hor eh, dago, ez. Ora ipat igual ere ezaztu eztu iparmartxako taldea ere etorri ziala. Baita baita, baita, baita. Ez sonitartza kantaria da kristianana egiten aidian herrian eta aipatzekoa da edo gor aipatzekoa da egiten aidian lana, ez? Bai, Zaten ere voleibol taldea, berre eskuratu daula. Baita. Baina bineska hor daude voleibolen, da... Bai, gaur egun, arlo guztietan dakagu eh, Kirola, ez? Aizia, zelatu munduan, eh, eskolan ere, eskolen bitartez, arlo, arlo guztietan dakagu eh, zalatuta, ez? Adues, eta, lotu naiko genuke ere e, ba, oztar gaur reungo teistu inguruarekin eta, ba, gizarte oso lehiak urreta bereko honetan, nola hartzen dio neurriak kirol Fundazioak bere oinarri horiek eusteko nahiari? Ba, arazo ez oso gizarte lehiak urbatean, gale? Zal ez da, ez da risa. Ez da risa, baina, bueno, hortarago Eh, nik uste zuzorionez eh, gaur gaudeno eh, argi dagoago bidea, ez? Eta binaren arabera lehiakorrori le, ba nora baita eh, kontrolatzen da eta zehietzen zeyet, dira kontrolatzen. Eta eh, nora baita eh, hor biltzen dira eh, umen edo jokalarien e, griña, entrenatza jarrena, gurasoena, batzea eta bide <hazurra> batetik anjutia ez da reza? Baina, saia etzen gara. Ja, Gauk, bu, ikustu, bueno, eh, lortzen dugula hori ez. Eh? Lehiak horrori mantentzea puntu guitxu bat ante deizat. Aztakite hitzi arregin hora nore ikusten son... dugu <gay>, gaihau. <gaiau. oso>, <risa> Ezo sondoa zaldu zu. Eia da ez da, batera erreixa. Gaur egun, asteroia sortziron kirolari mugitzen diagasta darren. Eee... Eh, kirolari, ez, entrenatzaile laguntzaile eta kirolari bakarrik. Orduan oso saia da e, gestionatzea guzti hori, es. Orduan ba, batzuetan asmatuko dugu, bestetan ez. Batzutan hobeto, bestetan ez. Ba, ba ta bueno, ba hortan. Saiartzen <laughs> gauzak egiten, bai. Korusa horretan gaude. Gau, gau, ez es es gea azpertzen. <laughs> egia ba, esan ez da bat ere erraza, eta bueno, zuen aletxoa arizareta jartzen bide horretan, beraz e, eskertzekoa da. eta azkenik, e, jakinaiko genuke, ostagarrek etorkizunera begira e, zer erronka dituen, e, zer erronka horreik ustean dituen Ba, joge, pie a ber gara jontan nola atatzen gehan, ez? Zeren, e, bueno, e, virusa etorri da Arro guztietan, guztietarako, eta ber... Eta kiro, kirolean ere, baina no, bertan beharak eratuta. Eta epe motzean, bueno, a ber, non dikenean bat joan. Gupitzatzen dugu, kirolarloan arroan, banakako kirola kasiko dira lehenago. Korektibak direna, auskalo. No? Zer, hemen dago mitar lehen ez da, ez da, da erraxe izango. Eta gero, honekin batera ekonomia ruralan ere e, bueno eh zereginan izango du, ez? Ikusten dugu herriko komertzioan eh komertzioa nola eta buerta, hori ere guretzat ba badaka, ez? Ondori joa, ez? Uste nean gu, uretabesteak asko bia erikoiak. Orduan, nikuste dut iritsedara momentua ere eh gu ere haiek haiek eta aldegun modun, jasupot e, dute e, gure babesa. Eta ja pixka, etorkizu noari begira edo hau behitzat pasat edo zaieztuta, sa, ba bueno, mantentzea bu, gure kirolezkaintza, ez. Mantentzea bu, gure sustraiak, mantentzea bu, gure gure helburuak Eta lehenu haipatu dugun bezala, gizartea lehi, lehiakorra da, gizartea asko aldatu da, eta, bueno, denoko orgo, orgo de barrunez. Orduan itxaso, itxasontan ea gure itxasontzia, ondo, eramaten deguna horrela. Ederki, ba, segi horretan, e, besteri gabe, zer ego zer geitzeri nahiko bat zenute babot alasai, eta bestela, ba, mila esker berriro ere, eta nahi duzu denera arte. Bueno, nire altetik eze erikazko, ditzak atik. Eh, tamén, eh, uh -huh. ba, bai, plazar bat. eta hemen ixategatik. Mhm. Ba, bat. Me esker. Eta sei erratieekin. I don't know. I don't know. What must know that I'm not like no other fighter. Mike. 국민 clap Yo creo que se está tejiendo un crimen, mismo uniforme de cualquier quien los lleve. A mí me llueve, los palicos me llueve, pero todavía no son drones. Un saludo para persona y que me pone micro en las estaciones. Están asustados con las elecciones, se saben las letras de mis canciones. Este par de secretas me tienen grabado todas las funciones. Son buenos fans, yo creo que en el fondo les mola, que se lo ponen cuando están a solos. Me siento más frienes, me gusta pensar que me escuchas cuando acaricias tu pistola. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo. Están comiendo de mi mano, alimentando mi juego fuego. Están que caiga que tenga algún descuido y han valorado pasarse al enemigo quieren salvarme y no saben cómo y yo me hago la tonta pero no tengo un pelo solo es un ciego están comiendo de mi mano alimentando mi fuego están esperando que caiga que tenga algún descuido y han valorado pasarse el enemigo quieren salvarme no saben cómo no sé lo que están buscando pero la han encontrado estaba también cifrado que se lo llevaron y no lo entendían hay que ser policía que Demasiada policía, yo te la lío con cuatro hacker y tres colegas en quien confiar, a lo que le va decían, pero to hicimos lo que se podía y no se podía hacer nada, पुnabo pues no. pridio por nuestra seguridad, crecimos en Jaula y yo creo que ya me cansé de callarme palabras, estoy que voy a deportar. Me vuelvo quizá me vuelvo mala por la calle de la capital, por la calle de la capital de la capital. Me vuelvo quizá me vuelvo mala, priveme algo pa que lo Solo es un cebo, estan comiendo de mi mano, alimentando mi fuego están esperando que caiga, que tenga algún descuido ya han valorao pasarte al enemigo, quieren salvarme no saben cómo Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego están esperando que caiga, que tenga algún descuido Y han valorao pasarte al enemigo, quieren salvarme no saben cómo Beste dinamika baten berri ere eman nahi dizueu. HTean kontrako manifestu bat idatzia orain ardura izenekoa orainardura.wordpress.com weborrian irakurria daitekena eta hotza.infotik atako audio bat utzeko dizuegu iniziatiba azaltzeuna. hotza.info. Urein giruko aldi berean Hoy hemos venido a presentar eh, la iniciativa ahora in Ardura, Hora Responsabilidad, que, que hace frente un poco a, a la, al desarrollo de, de infraestructuras como el tren de alta velocidad, que suponen eh, sumas eh, multimillonarias de dinero público que se destinan a esas infraestructuras y por otro lado se recortan de, de, de servicios públicos como la sanidad, la cultura, la ayuda a las personas mayores... A educación a ayudas económicas a las personas que tienen negocios que han sufrido eh, por culpa de esta crisis sanitaria y que en definitiva esta crisis eh, debida al, al, al cob y 19 pues ha dejado palpable que todo lo que venimos sufriendo de, de años atrás de recortes ha dejado palpable pues eh, las carencias del sistema no Entonces, con esta iniciativa lo que pretendemos es eh, denunciar y exigir a las instituciones que de una vez por todas desistan de, de estos proyectos sin sentido, que no hacen más que, eh, sino otra cosa que gastarse el dinero público, de todas y de todos. que A partir de ahora, hoy ha sido el, el, el día en el que hemos dado a conocer la, la iniciativa, a partir de ahora seguiremos con la campaña de, de suma de adhesiones al manifiesto Eh, que tienen la iniciativa en, en la página web y eh, en pasos posteriores estaremos a los partidos políticos a adherirse y hacer suya también eh, eh, esta reivindicación y que lleven cuantas, a, cuantas acciones consideren necesarias para respaldar y llevar hacia adelante lo que, lo que el manifiesto dice, que es parar las obras de entreno a alta velocidad y dedicar el dinero al gasto social. I Cho to win you Ay ay ay ay ay tego tre techemo tabla con le tre techemo tabla con le tre techemo tabla con tre de moler de moler de moler de moler techemo tabla con le tre de moler de moler tre de moler de moler tre ta ta ta ta ay ay Me volar, esta suena en el tele, me pone, me pone, me pone, volar, esta suena en el tele Yeah, yeah. La de mole, de mole, de calle de tres, de mole, de mole, Ta ta ta ta ta ay ay ay. Gusta volar de calle de tres, de moler, de mole, de moler. No volar, de de tres. Aste honetako gomendibak, monologo bat eta dokumental bat izango dira. Biak minetik e, sortuak dira. E, min karga oso potente bat dago oso presente bietan. E, gainera, minorek forma ezberdinak izan arren jatorria berdina dutela esan daiteke egin e osa hundi batean. E, alde batetik, e, umore, gile, umore gile bat daukagu. E, Hana gatzbilera iturikoa. E, agian ezagutuko dezue eh Nanet bere aurreko obra Nanet e, izan zen, eta oso oso oso pues oi hartzun ondia lortu zuen. E, neri pertsonaleki ikera garbi pila gustatu dezten. Eta gaur estrenatu du Douglas deituriko e, bere au, urrengo espektakuloa. E, Oso-oso ezberniak bia eta nik bat gomendatzekotan tan nanet gomendatuko nizueke ikustea. E, Douglas interesgarria da baino ez dakit Neri ez zait eh, maila berri iritsi naiz eta eh, ba, beste enfoke berri bat gaitzen dionez. Nanet, nanet antzaz lanean kontatzen du nola eh, ba, bera eh, jaiosan lekuan eh, lesbiana nahizatea hatik, bere... E momentu aten ezattendu 1970ak edo orrela ez nez goratzen gartzelaratu nahi otezun edo zer ez eta ze terrorifikoa kontatzen du ze terrorifikoa bizitzea leku batean zeenean hori e, aurpegiona jartzen dizun jendeak e, neko sintuzken preso eta bueno basicamente E, neri interesgarria egiten zaiten arrazoia da eh giratu egiten delako umorearen ardatza nola izateko. Hau da, azken garaiotan oitzen ari gea eh boteretsuak boterea ez duena eh modu bezala ikusten umorea, ez? eta jana gazbik egiten duna oso oso oso, oso modu argian horri guelta matea. De hecho oso e, gauza interesgarri bat pasatzen da berarekin, eta da e, jende asko esaten diola ez dula la egiten. Eta bai, e, puntu batera arte e, arrazoia adukate, porque puntu batera arte ez du humorea egiten. Baina baitare adierazten du nola baita, Beti, umorea egiten duenaren aldean egondanak zein komodo sentitzen daan beradanean umorearen jopuntuan dagonez. Eta hori liliura iruditzen zait, bakarrik, e, hori egiteagatik mereziko luke gomendatua izatea. Meizke aparte ona da. Zena, egin ezak hori eta txerri izan meizke gaine hona e, Neri asko gusen zait. Neri asko gustaren zait. Gainera... Eh... Hainbat gai, gai nasten ditu ez? Bera... Antzuz lanetan ze... Bueno, o sea, monologo esaten ditu, baina... O sea, ari gaitu ditu nirroetan bar bat minutuko zerbait ez ez? Oso zalea da, nirroetan bar minutu egotea gai berdinari bueltak ematen. E, Eta berrian eh enfoka gusi saldatu du porque eh, aurrekoa ia dena basan gorrota eta mina orain ba orembesteko egoraten so, sortzen ez ditu umore bat landu du Eta interesgarria baitare, autismoa dago presente, autismoa duenaren ahotik, eta autismoa duenaren begietatik. Eta hori ere... Osa, ba, e, ba hude, momentu batzuk asko usta duz daizketenak du lasetik, eta hori da biletako bat. Bale, eta gero... E... United in Anger, vale? Eh, Aktapen historiaren inguruko dokumentala da. Eh, Aktapen IESaren actap, eh, aurkako mugenbendua zan eh, da, berez. Baina, o sea, oza, eh, oso zentrala agian iraganean. Eh? Eh, ori, eh, IESaren aurkako mugumendua da eh, bero borroka desobidentze zibilian zentratzen duna eta oso oso oso, oso modu zuzenean jotzen eh, zula boterearen aurka eh, ba, IESaren eh, kristoguzti hori bere gorenean zegon momentuan. Eta oso ondo islatzen du dokumentalak, oza, har, e, bi hauekin, bi gomendi hauekin, osea, negarre itenda barbariae bat. Baino pff, e, biak iruditzen zaizkit oso oso oso, oso ikusi beharrekoak. E, gainera aktapen inguruan interesa pizten bazaizue Baitare badaduzkate e, pues, azken aldian topa hitzazkezue hitzaldiak, topatu hitzazkezue dokumentalak, pelikulak. Gertatzen dana da? E, bueno, aktap sortu zen dirudien ez? Bueno, esaten den ez, ez nahiz aditu bat, eres? E, sortu zen batek hitzaldi bat emantzulako, ez? Eta bueno, bat hitzaldi e, horretan oso xutsu agertu zen, eta ba jendea piztuzun, da jendea piztuzun eta antolatuitzen zian. Eh, bueno, pues Italia mantzun tipo horrek baitua aparte, hainbat e, dokumental, e, gero antzerki horra bat eh, telefilme do virtua, ta bueno, ba, ditu hainbat gauza Justo pertsona horren bizitzan edo zentratua. Eta badago pelikula bat, Pariseko aktapen historia kontatzen duna, baino oso maitasun historia bat daukatatzean, hasik ez nahiz horren agobientea badakizu. E, horregatik, oseak... E... Mesupolitikoa argiena daukanan nereztako e, da United in Nanger deituriko dokumentala. Eh YouTubeen topatu dezakezu gaztelerazko azpi tituluekin. Eh pizkatzaile izan daiteke agian, e, baina bueno, hori e, blogean jarriko dugu esteka bestela. Eta eta hori izango litzateke eh Ay, señor, la carmaro la que liaron con la salía de la massoneria in lassu la pelota los toros la lotería vila nielan Eso ya la reentrar tulipiso, y piquinglir turin mosofico rentados alemanes, con va el palomar, por dios. Y ahora con el de tela los camuflaje, la serpiente con de santa. Y es que las dentadura ya no están duras para esta huesura Y llega la rotura y el personal Que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca Mientras cuecen pues las aguas suertan cantar María Cógele rienda a la autonomía Marcelo Que los paraos quieren correrlo Manuel Coner casique che va a se poleva mohada con entro che tra un fico per la sinfonia curre la la murga lo curre car rispettabile conamente va a spiegar er tira palante pela maniera ma bonita popolare sacaver paru i ai da Escuela grande, medicina y hospital Pan y alegría nunca nos parten Que vuelvan pronto los emigrantes Haiga cultura y prosperidad Maroto Siembra la tierra que no es un coto Falote Que ya está bien de su padre Bote Ramón Hay que acabar con tanto bribón que le vamos a dar con el trang, trang, trang si y copalachito y a currelar, parabá, parabá, parabá, para, para, para. Esto es la murga, los currelantes, que respetable y buenamente va a aplicar, el mecanismo tira pa'lante de la manera más bonita y popular, saca ver paro y haiga trabajo, escuela grande, y medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos parten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. Eta amaierara iritsigea, gogorera nahi dizuet, ementxe izango geala, stream.maritsusarea.eus.b.zortzimila.palmondoirratia linkean, haste azkenetan arratsaldeko zortzitan, eta larun batetan eguerdiko amabitan. Eta gogoratu gure blogean podcastak dituzuela eskuragarri, zuzenan entzuteko aukerarik ez baduzue palmondoirratia.noblogs.org linkean. Eta telegrameko lasarte saretzen kanalean baitari. Eskerrik asko maritxusareai eta parte hartu dezuen guztioi eta noski zule guztiei. Eta badakizu, astean bitan, tente belarriak martxan dagota zure irratia, palmondo irratia. Mil esker, agur!